Nimretél? Igenis orgyilkos? Ha pedig jó a helyzet felismerő képességem? Nem véletlenül ismernek a világ leghíresebb orgyilkosaként? A most is rögtön felismertem, hogy ez egy helyzet. A igen, tényleg volt valami tábláska a bejárat mellett a falon? A hát csijettem, na. Belöktem az ajtót, és beviharzottam a terembe. Odabent harminc válogatott fegyveres várt rám. Na jó, egyezzünk ki annyiban, hogy legalábbis valakire vártak, és nagy fegyveresek voltak. Azok, akik nem viseltek fegyvert, ruházatok alapján a satoni szerzetesredből jöhettek. Ők csak puszta kézzel küzdenek, de úgyis hatékonyabbak, mint más karddal. Úgy egy tucatnyi a törökülésben a jobb oldali falnál elkülödülve a többiektől. Most várakozást teljesen néztek felém. Azért a baloldali banda is megérdemel egy-két szót. Azt hiszem, külön rájuk találták ki a lázadó csürhe kifejezését. Ugyan nem értek a földbűveléshez, de úgy véltem, az egyiküket határozottan paraszszerű kinézette áldotta meg a sors. Nagy darab, a tekintete bamba, durva gyapjú ruhát visel, és kiegyenesített kaszát lópál a kezében. Mellette lézenged pár tipikus áruhás tolvaj. Hát erre, abból jöttem rá, hogy a kasza ék már régen hiányzott, meg egy halom gomb is. Gondolatban megveregettem a vállam. Egyszerűen semmi nem kerülheti el a figyelmemet. A többiek egyszerű katonaruhát viseltek, vagy legalábbis valami olyasmit. Ha, mindegy, a lényeg, hogy mindegyiken volt ruha. Rögtön éreztem, hogy szorult helyzetbe kerültem. Az első gondolatom az volt, hogy mindenkit kigyírok a teremben. Na persze, magamat leszámítva. Aztán rádöbbentem, hogy ha itt nyílt küzdelemre kerül a sor, akkor valószínűleg csak ez utóbbi terítik ki. Jó fejnek tartom magam, de azért ragaszkodom a többi testrésemhez is. Ergo, ki kell vágnom magam valahogy? Mondtam határozottan. Csak úgy sugárzott belőlem az intellektus, vagy mi? Egyszerre harminc mindenre elszánt tekintet szegeződött rám. Ez komoly teljesítmény volt, beleszámítva, hogy már eddig is engem néztek. Valaki elkezdett egy kés dobálni maga előtt. Egy másik fickó elővette egy húscafatot, és megetette a vállán ülő kesejűt. – Szegény madár, addig is egyen már valamit, amíg befejezem a szövegemet. – Ja, a madaras fickó nyilván az egyik katonaféleség lehetett. – Hát tudjátok, az a fajta, amelyik még ruhát is visel. <kül> – öh, le a zsardokkal! Próbálkoztam, nem sok sikerrel. A szerzetesek öklüket morzsolgatták. Jajj, éljen a köztársaság, mondtam elfúló hangon. Erre többen fegyvert rántottak, de még mindig nem adtam fel. Szerencsére a diplomácia is az erősségeim közé tartozik. Ki hívta a szobapincért? Hangom most már határozottan csengett. Ennek működnie kell. Nem működött. Persze érdekes kérdés, vajon hogyan kerültem ide? Sőt, ha már itt tartunk, esetleg az is izgathat, egyáltalán ki vagyok. Na nem, nem a szobapincér. Az egész egy hétfőn kezdődött. Na jó, az egész nem, de ez biztosan. Szeptember elsője volt. Általános törvény az univerzumban, hogy a legrosszabb dolgok szeptember elsőjén kezdődnek hétfőn. Akkor, csak hogy tisztán lássunk, mondtam akkor reggel még nem is sejtve, hogy mi lesz ebből az egészből. Enver úrnak egyetlen szavába kerülde elsöpördéje az egész birodalmat, de a béketárgyalások annyira jól mennek, hogy ilyesmi meg sem fordul a fejébe. Erre ti fogjátok és merő véletlenségből elraboljátok, majd megkínozzátok az egyetlen szemfiát. Azt hittük, hogy kém. És amúgy is csak vallatás volt, nem kínzás. Szúrta közbesztem. Nem bogyolódok bele a jellemzésébe. A lényeg, hogy rajta is volt ruha. Tehát madár nem. Én bezzeg, makulátlan ordiukos ruhámban feszítettem. Abban a fajtában, amit kizárólag a tárgyalások alkalmával veszek fel. Fekete bőrcsizma, melynek visszahajtott karibáját ezüstös varrás szegélyezi. Bő, bársonyna drága, suhogós fajtából. Sejem ing, felette köpennyel. Rejtett tőrök, persze azért jól látható helyen. Három kard, hogy bármere is fordulok, valamelyiket akkor is csak kiszúrják. Egy számszer így. Na jó, hát nem működik, nem működik. De nagyon jól néz ki. Kötél, csákja, csukja, nuncsakú, vászalag, meg egy fakadál, mert épp a reggeli tojás sütöttem, és már nem tudtam hova tenni. Eközben, emeltem fel a hangom, biztosítjátok Enver nagyurat arról, hogy semmit nem tudtok az eltűnt fia hollétéről, de mindent megtesztek a felkutatása érdekében. Nem tudtuk. És mire kiderül mi a helyzet? Szakítottam félbe. Addigra a fiút, aki azzal fenyegetőzik, hogy porig a birodalmat, nem szintén véletlenül átteleportáljátok a kontinens másik oldalára, ahonnan néhány hét alatt a haza is sétálhat. Ha nem mi portáltunk. Az egy, különben is. Arról nem is beszélve, hogy ezzel megszektétek a Mágus birodalomnak tett esküt. ma mondom, hogy azok nem mi voltunk. Továbbá, a félre sikerült varázslat a levegőbe repítette a nagy templomot, amivel a Mágusok mellett magatokra haragítottatok egy egyházat és négy Istent. Hogy csak hármat, hármat! Estegárt nem érdekli, hogy van-e templomba? Mindezek után csak egy kérdésem lenne. De most őszintén. Tudom, sokan azzal vádolnak, nincs stílusod, de azért ez már túlzás. Nem lett volna egyszerűbb leugrani valami jó magas helyről? Um, jó van már. Uh, hát bárkivel előfordul, hogy elkövet egy apró hibát. Uraim, nincs időnk szivakodni. Szólalt meg a másik fickó, aki eddig némán hallgatta kettők párbeszédét. A király látni akar, Borod? Mi csak szerettük volna felvázolni a helyzetet, mielőtt a színe elé járulsz. Tehát mindent összegezve, egy felbőszült hadúrral, egy nagyképű herceggel, egy mágus birodalommal, négy jó, bocsánat, három, Istennel. Két szektával és egy egyházzal áll szemben. Hát már majd nem megkérdeztem, hogy mi? Én? De dráma azt sukta, itt valami másnak kell következnie. Felálltam, és stílusos mozdulattal szemem elé húztam széles karibájus a stollas kalapomat mert még olyanom is volt. Na, no, ez a nap is jól kezdődik. Borogtam, akkor még mit sem sejtve a folytatásról. Há, persze, ti már tudjátok, hogy azóta belerohantam harminc majdnem fegyveresbe, akik pillanatokon belül szétszedhetnek és megetethetnek egy dögkeselyűvel. Há, különben a király is egy dökkesejűre emlékeztetett, ahogy aranyos pasztott, A Hát, a görbe, gyaka, előre gyúlik, a csőre, akarom mondani, az orra, az meg korgas. Az a helyzet, hogy te viszed el az egész balhét, károkta. – Te vagy a király orgyilkosom. Minden felelősség téged terhel. Bár tisztáztam a kérdést ember nagyúrral, a mágusbirodalomban, birodalommal, pár szektával és természetesen az egyházzal. Még néhány imát is elmondtam. Há de, nem tudom, hogy az Istenek meghallgatták-e. Éltem ekkor kedven szófordulatokkal Ne aggódj, nem adlak ki. Hősre van szükségünk. Valakire, aki felvállalja, hogy az igazságért arcon köpi a leghatalmasabb nagyurakat is. És ott persze, aki elviszi a balhét. Rád ruházom ezt a megtisztelő feladatot. Derítsd ki, ki áll a gaztettek mögött. Az ellen talán épp ezek között, a falok között lappánk. És rángatja a zsidórokot a háttérből. Csak magadra számíthatsz, ne bízzálj senkiben! És ez így folytatódott még egy darabig. Mert én már az elején leszültem a lényeget, mely egyetlen tömör mondatba fogalmazódott meg a fejemben. Ennek meg mi baja van? Végül csak befejezte. Én meg rájöttem, hogy csak ugyan sürgős dolgom van. Ki kell derítenem, merre találok egy árnyékszéket. Kirohantam a trónteremből, és nekivágtam a folyosók labirintusának. Eszembe jutott, hogy annak idején a kincstár mellett volt egy budóár. Berontottam, és septiben lehajigáltam magamról a felesleges göncöt. Megragadtam a kilincset, és... Zárva! Uh, hogy azt... Rohantam tovább, mint valami őrült. Bőszen kitértem az őrök elől. Nem most nincs időm magyarázkodni, sem küzdeni velük. Itt minden perc számít. Erkéről erkére szökkentem, tetőkön vágtattam keresztül. Tudtam, profi orgyilkos vagyok. Semmi nem állhat közém és a célpontom közé. És végül megtaláltam. De volt mellette egy tábla is, hát gondoltam az állt rajta, hogy budogár. Beviharzottam. Hát többi tudjátok. A csőcselék lassan megindult felém. Felkészültem az elkerülhetetlenre. Becsuktam a szemem, és magamban dúdolni kezdtem. Hát, egyik sem segített, de így legalább nem estem pádikba. Már csak nem elértek, amikor kivágódott az ajtó, és egy újabb csoport vezetője lépett be. Kipillantottam a folyosóra. Legalább ötven katona átsorgott ott, kezükben pajzs és kart. A kapitány közömbösen nézett végig rajtam, a többiekkel nem foglalkozott, Nyilván ismerte őket. Velük vagyok, mutogattam hátra. Testvéreim, áldassék az úr. Na, költőtétek meg mindet, mondta unottan a kapitány. Az a fajta ember volt, aki egész nap egykedvűen sétálgat, és csak néha oda valami olyan spitelékényeidnek, mint hogy. Őjétek meg mindet! Vagy égesétek pedig ezt a várost! Aki ellenáll, annak a büntetése halál! fűzte hozzá. A király nevében. Ez az utolsó mondata feltámasztotta Haldokló reményeimet. Hé, hey, hé, hey, ne, ne, ne, ne, várjatok egy percet! Én a király otgyilkosa vagyok. Erre megtorpantok. A kapitány tekintete még egyszer végis islott rajtam. <gül> Na, persze, fekete ruha, rejtett kések, tömkelek, számszer így kardok, méreg, fiolek. <gül> Hogy is nem vettem észre eddig, pirodizált. Erre többen felröhögtek, de őket lesújtó pillantásban részesítette. Végig néztem magamon. Csak most döbbentem rá, hogy a királyi olgyékos ruha kollekcióból csak a fehér alsódadrák maradt rajtam. Hát, mert, mert, mert éppen az árnyék felé tartottam, mondtam az igazsághoz híven. Hát gondolom, oda te sem viszed magaddal a páncélodat, meg a fegyvereidet próbáltam kivágni magam, nem is sejtve, hogy... De, igen, vannak, akik minden dolgukat állik fel fegyverkezve végzik. Az előbb azt mondtad, hogy velük vagy. Emlékeztetett a kapitány korábbi elhibázott kijelentésebre. Hát, Na, ná beépültem. Ez esetben van egy jó hírem, mosolyodott el most először a kapitány. Folytathatod a beépülést? Én, én én igenis orgyilkos vagyok, bakacskodtam. Hát vitatom én, na láncra velük Az egész birodalom. Engem keresett. Mindenki ismert. Ezek a barbok meg nem hitték el, hogy én, én vagyok. Később mutattam nekik egy körözési plakátot is, de csak kiröhögtek. Áthúrcoltak a fél világon a többi rabbal együtt. Hát, így lettem a világ leghíresebb orgyilkosa. Számtalan veszélyjel dacoltam, szemen köptem a legnagyobb urakat, és megúztam élve. Ezrek kerestek, de soha nem találtak meg. Még mindig szabad vagyok. Na jó, hát egy fogolytáborban. Idővel rajongóim lettek, majd híveim. A vérdíjat tízszer duplázták meg. A körözési plakátokat pedig kiegészítették azzal, hogy élve vagy halva csak legyen meg a marha.